Від чоловіка, вона не розуміла, що відбувається. З одного боку, жодна із її образ на нього не забулася, однак з іншого їй зовсім не хотілося, аби він загинув тут у снігах. Вони мусили вижити обоє. Поглянь там попереду. гукнув їй Володя. Його слова подарували надію на притулок. Однак надія та була марною. Діставшись до орієнтиру, Леся впала на коліна і заплакала. Їм вдалося помітити нерятувальний пункт і навіть не гірську колибу. Попереду стояв пам'ятний хрест воякам із набитим на ньому тризубом та датою. Позад нього величезний кам'яний валун, який увінчував вершину хребта. Володя теж підійшов до каменю і з розпачу захотів по ньому вгатити. Його охопило відчуття приреченості. Сніг із вітром били йому обличчя, наче мали на меті познущатися над ним. «Ми тут помремо швидше, ніж закінчиться ця клята завірюха», – промовила Леся. Володя нічого не відповів, оскільки вітер не дав йому розібрати її слова. Йому захотілося обійти валун і спробувати подивитися, що там далі. «Куди ти?» – запитала Леся, помітивши, що її чоловік щось задумав. Володя ступив декілька кроків в бік і послизнувся, нахиляючись усім кілом вперед. Він встиг тільки закричати, намагаючись знову покликати на допомогу дружину. Доки Леся піднялася із колін – Чоловік встиг вдруге зникнути у білій пітьмі. Вона заверіщала на емоціях, побоюючись найгіршого сценарію. Однак за декілька секунд почула його стогін знизу неподалік від валуна. «Де ти?» – Лися спробувала перекричати за вірюху. Володя підвів обличчя її снігу та роззирнувся навколо. З одного боку... Йому загрозливо погрожував звалитися на голову могутній камінь. Валун нагадував кількаповерховий будинок у повен зріст. «Де ти?» – повторила Леся. «Обережно, спускайся до мене!» – гукнув їй Володя. Він стояв на порозі маленького дерев'яного будиночка, який можна було б назвати хижою. У місцевих жителів для нього існувала власна назва – Колиба. Стіни цього побитого часом дому могли врятувати заблукалу пару, заховавши її від негоди. А навколо почали опускатися перші сутінки, додаючи моторошних тонів у й без того страшну картину. Володя уже сто разів встиг пожалкувати про свою авантюру. Безнадійне становище Спочатку нахлинула радість, однак слідом за нею наступило розчарування. Хижа давала притулок від снігової бурі, але зігріти їх не могла. На підлозі біля цілком справної пічки лежали дрова, але розпалити їх було нічим. Сірники та розпалювач полетіли разом із телефоном в урвище. Спочатку Леся не докоряла чоловікові, але кожна холодна хвилина руйнувала її спокій. Минали години, за які темрява встигла сховати від людських очей увесь оточуючий світ. Володя раз за разом намагався видобути вогонь, але у нього нічого не виходило. Не навчена до такого людина тільки випадково може повторити трюк неандертальців – які побачили в від блискавки та палаюче дерево. Леся весь час сиділа на підлозі, не промовляючи ані слова. Вона була досвідченою у туристичній справі, тому розуміла усю складність їх становища. Такі бурі зазвичай не тривають довго, але сильний снігопад міг легко розтягтися на декілька днів. Без тепла, харчів та засобів зв'язку довго протриматися їм не вдасться, та й ніхто сторонній не зможе допомогти врятуватися, оскільки вони обоє проникли у гори нелегально і ніде не зафіксували свого маршруту. «І що ти робиш?» – запитала Леся нарешті у свого тримтячого чоловіка. Володя ж тим часом відколов і ржавою сокирою тріску від Поліна. І що сили тер її? Добуваю вогонь! Він тремтів від холоду, бажаючи якомога швидше перебороти погоду. У голову приходили тільки дві думки. Перша була радісною. Їм пощастило із цією хижею. На дворі у таку негоду дворецькі би уже лежали в снігу та домерзали. Друга думка зародилася на противагу першій. Вона наче знущалася, називаючи їх хижу, останнім у житті притулком. «Припини займатися дурницями! У тебе не вийде!» Володя вдав, що не почув слів дружини. Він пішов у комірчину, покоперсався там між покинутим барахлом. Бідолаха не припиняв мріяти про сірники, Однак буря не пропускала його молитву на гору, загородивши хижу снігами. Розчарувавшись у пошуках, Володя спробував протерти вікно. Ліхтарик, який був у наплічнику дружини, не обіцяв триматися до самого ранку. Він тер і схлипував, продовжуючи плекати надію побачити, бодай, іскорку світла. Однак... Нічого, окрім темрявить та насипів снігу навколо хижі, роздивитися йому не вдавалося. «Де ти зник?» – запитала із темряви Леся. «Шукаю сірники», – відповів Володя. Він повернувся і спрямував світло ліхтарика на дружину, яка лежала на підлозі. Вона намагалася використати усі запасні речі, аби зігріти тіло. І хоча речею на плічнику було обмаль, та бідолашна використовувала усі безглузді ідеї. Посвітивши ліхтериком уздовж підлоги, Володя побачив за кілька метрів від Лесі дивний квадрат. Йому здалося, наче хижа мала підвал. Чіткі контури дверцят у підлозі знову відродили у ньому надію. «Там могли бути сірники!» а могло бути й щось жахливіше. «Що ти побачив?» – Олеся підвелася. Вона помітила, як чоловік впав на коліна і почав тягти на себе дерев'яні дверцята. У нього нічого не виходило. Прохід наче замкнули зсередини, або ж він при постійно низькій температурі встиг примерзнути. «Допоможи мені!» попросив Володя у дружини. Леся не мала сили тягнути разом із ним, тому підняла з підлоги сокиру і подала чоловіку. Дерев'яна ручка здалася їй холоднішою за метал. «Ух ти, чому ж я сам не здогадався?» – здивувався Володя. Він взяв у руки інструмент і почав щосили гатити по дошках. Перші удари дали надію, що вдасться зламати завіси або замок. Однак за дві хвилини хвацького розмахування володя вдарив так сильно, що стара ручка не витримала і розламалася біля місця з'єднання із металевою частиною сокири. Бля! закричав він від розпачу на усі гори. Від такого крику цілком могла зійти лавина. Але натомість не витримали нерви жінки. Лайза розчаровано махнула рукою і лягла, зариваючись у одяг. «Ходи до мене, краще обіймемося», – запропонувала вона. Володя викинув уламки сокири і витріщився на неї, не розуміючи почутого. «У цій ситуації що? Залишилися тільки обійми?» – запитав він. «Ти «Прощатися збираєшся?» «Так наші тіла будуть зігрівати одне одного», – пояснила вона. «Це єдиний спосіб зберегти температуру. Інакше до ранку ми…» Володя мовчки погодився, востаннє розділивши із дружиною ложа. Три години вони лежали обіймаючись, але їм все одно не вдалося ані зігрітися, ані… Заснути Легенда про людожера Вони довго лежали, долаючи холодобіймами Минуло чимало часу, але буря все не припинялася Розуміючи, що за таких умов засинати небезпечно Леся вирішила поділитися із коханим потаємними страхами Вона не знала, як почати таку розмову аби не порушити їх емоційну рівновагу. «Мені дуже страшно», – прошепотіла Леся. «Ніяк не можу заспокоїтися». Володя розплющив очі і насторожився від почутого. Він подумав про зовсім інші речі. Йому раптом здалося, що дружина побачила щось у темряві. «І що тебе налякало?» – запитав він. Через секунду Володя усвідомив, про що вона говоритиме. «Я боюся померти», – промовила вона слабким голосом. «Замерзнути». «Намагайся гнати від себе такі думки». «Я намагаюся, але... але вони посилюються разом із Бурею». «Вона може тривати декілька днів, а нам тут нічим нагріти приміщення». «На вибір маємо два варіанти – холод або голод. Від обох із них у мене руки трусяться». «А ти спробуй подумати про щось страшніше», – здивував її Володя. «Ти що, серйозно?» «Так. І що ж може бути страшнішим за нашу ситуацію?» Володя провів холодною рукою по її щоці. Та поцілував сухими губами. «Це ж ти у нас любителька романів Кінга та Лавкрафта», – сказала вона. «Може, згадаєш щось про їхніх героїв, які вибиралися зі Снігової Борі?» «Та що, вирішив нагнати на мене іще більше страху?» «Ну, один мій знайомий радить поглянути своєму страху у вічі. Тоді він...» «Так, я читала таке в інтернеті. Тоді ти можеш спробувати без пояснень». Холод змусив Володю знову сховати руки під одяг і накритися. «Ну, Лавкрафт написав хребти божевілля. У Стівена є буря століття, але вона зовсім не нагадує сюжет про заблукалих туристів. Ще я читала...» Дівчинку, яка любила Тома Гордона, лися розмірковувала вслух. Хоча там теж не. Принаймні, краще говорити, аби не замерзнути. Коли я читала сяйво, натрапила на цікавий історичний епізод. Кінг не написав про це багато, однак згадав одну моторошну історію про заблукалий у Скелястих горах караван. «Не всі з того каравану вижили. Це реальний факт». «Я пам'ятаю цей момент», – посміхнувся Володя. «Тоді ти запропонувала мені переглянути фільм «Людожер» про солдата». «Ніколи не думала, що опинюся у схожій ситуації». Володя закашлявся, вдихнувши холодне повітря. «Розкажи мені про легенду із того фільму», – запропонував він. За основу режисери взяли сюжет із індіанських міфів. Індіанці з племені Алгонкінів вірили, що людина, яка спробує людську плоть, може перетворитися на страшного монстра. «Вендиго?» – запитав Володя. «Ха, а ти не такий дурний, як я думала». Вони вірили, що від тривалого споживання людського м'яса на голові у людини... Виростуть схожі до ленячих роги і деформується тіло. Перший прояв трансформації може бути пов'язаний із сильним бажанням їсти плоть. Людина поступово втрачає себе і перетворюється на звіра. Після цього я розумію, чому тобі стало страшно. Володя обійняв її сильніше. Він відчував тремтіння. Тому мусив казати правду. Леся повинна була дізнатися, що не все так безнадійно, доки про маршрут знає розробник сайту приманки. Однак страх зізнатися у брехні не дозволив йому промовити жодного слова. «Якщо ми залишимося тут надовго, то краще замерзнути». «Ми не станемо людоїдами», – заперечив їй Володя. «І чому ти так думаєш? Хижу уже майже до половини засипало снігом». «Михайло знає про маршрут і розповість рятувальникам, де нас шукати. Леся на секунду замислилася над словами чоловіка. «І чому він знає про маршрут, який ми поклялися тримати у таємниці?» «Я попросив перевірити погоду і тримати зв'язок про всяк випадок». Володя відчував муки совісті через брехню, але не хотів зіпсувати все. «Ти наче щось намагаєшся приховати», – підозрювала Леся. «Про гру я йому нічого не розповідав. Я ні з ким перед поїздкою навіть поговорити не встиг про наші стосунки, окрім психотерапевта». «Ей, якого психотерапевта?» – спробувала підвестись Леся. Мати порадила після твоїх вибриків. Вона відсунулася від Володі на метр і схрестила руки на грудях. «Після всього, що сталося, до психолога пішов ти?» – обурилася вона. «Як я могла бодай на мить подумати, що тобі вдалося стати чоловіком? Ти скиглій ти, кінчений! Ходи сюди, ходи до мене!» Володя спробував знизити градус розмови. «Грійся своїми шмарклями сам!» – відвернулася Олеся. «Краще вже замерзнути». «Добре!» – тепер розгнівався Володя. Вони порозверталися у різні боки і продовжили мовчки лежати. Олеся стягнула на себе усі речі. Вона ледь стримувала накопичений за останні місяці гнів. Нестримний гнів Між ними розтягнулася нестерпна тиша. Леся відчула бажання сказати все хоч перед смертю, усвідомлюючи безповоротність моменту. Рятувальники не знатимуть, де їх потрібно шукати, тому що не зможуть встигнути вчасно. Вона стиснула кулаки так сильно, що аж нігті врізалися у шкіру. Не стримуючи емоцій, Леся відсунулася від чоловіка і запитала, «Чому ти така сволота?» Образливі слова порушили тишу у колибі. Володя раптово піднявся. «Як же ти мене дістала! Навіть у такий момент поводишся!» «Я думала, ти змінився!» – перебила його Леся. Вирішив втекти від мами у гори і побути, бодай, тут справжнім чоловіком. Однак характери таки не змінюються. «Ти бачила, за кого йдеш заміж рік тому?» – розгнівався Володя. «Ти таким не був до весілля, а ти мала прибирати та бути дружиною, а не…» «Продовжуй, продовжуй!» – підбурювала Леся. Володя затримався, не бажаючи давати волю крайнім висловам. «Продовжуй, продовжуй, мамин пісюнчику!» – раптом сказала вона. «Стули рота, Хвойдо!» – закричав писклявим голосом Володя. «Я мала бути дружиною, а не Хвойдою, так?» Володя уже не міг стриматися, подолавши половину дистанції гніву. «Так, так!» – крикнув він. «Ти мала бути дружиною, але ти прикидалася до весілля, що мене любиш!» «Ти вийшла заміж і не припинила ходити по руках!» Леся із розмаху вперіщила йому по обличчю долонею, так що аж виляски пішли. «Це тобі за до мамин песику!» Тоді у другу щуку прилетів ляпа з протилежного боку. «А це тобі заходіння по руках!» Вона піднялася на ноги та спробувала відчинити двері. Однак у неї нічого не вийшло, оскільки з надвору добряче насипало снігу. «Вали, вали звідси, хвой до розпещена! Нехай коханці тебе рятують у горах! Краще здохнути на морозі, аніж бути поруч із тобою!» Володя встав на ноги і підійшов до вікна у протилежному кінці кімнати. «Ну йди, і здихай!» – сказав він. «Нехай краще сніг тебе уб'є, аніж я!» Леся розвернулася до чоловіка, не повіривши почутому. «Що ти сказав?» «Нічого!» – Володя опустив голову. «Що ти сказав?» «Нічого!» «Я питаю, що ти сказав виродку матусин?» «Що хотів вбити тебе, клята курва!» – запищав Володя. «Мене дістали ці твої вечірки із невідомими друзями. Думаєш, я не знаю, що вони там із тобою роблять?» Він витягнув руки і показав сороміцький жест. «Рвуть хором! Ставлять на кін у картах і ходять по черзі, як до станка на заводі!» Його крик був настільки низьким, що вже зовсім не нагадував чоловічий. «Ти хотів мене вбити?» – зменшила тон Леся. – Спочатку, – відповів Володя, – а потім спланував цю подорож. Леся витріщилася. Навіть у пітьмі було видно її розгублений погляд. – Спланував подорож? – Так, спланував, щоб ти відчула себе живою. – Ах ти ж падлюка! – закричала від гніву Леся. Ти заманив мене у гори, аби зробити тут те, що ви зробили з моєю дитиною, кляті виродки. Я не заманював тебе, аби щось зробити, виправдовувався Володя. Та Леся, не слухаючи, рвалася, смикаючи за клямку. Вона вперше за весь час знайомства злякалася свого слабодухого чоловіка, почувши про його план. Що ти сказала про дитину? Раптом змінив тему Володя. Леся спробувала смикнути іще раз, але нічого не вийшло. Вона обернулася до Володі, показавши сльози на обличчі. Вперше за останні три місяці Леся дала поглянути на себе справжню. «Я робила усе це навмисне!» – сказала вона. «Що навмисне?» – підійшов ближче Володя. «Випивка і чоловіки! Я хотіла помститися тобі, клятий нікчемо! Я не могла піти, аби не перетворити тебе на посміховисько за твій вчинок!» «Який вчинок?» – підступив іще ближче Володя. «Ти навмисне намовив свою маму зробити це!» – вона розпачливо почала плакати. «Ти скаржився батькам, яка я погана!» Ти говорив їм, що невпевнений, чи дитина від тебе. Ти їм розповідав, що я. Курва. Сльози не припиняли текти. Ти брехав їм, про мене, аби вони тебе жаліли. Хотів знову бути малесеньким синочком. Навіщо ти їм говорив, що я нагуляла нашу дитину? Нащо? Може, якби не ті слова, вона не вбила б нашого синочка. «Про що ти говориш?» – розгнівався Володя. «Що ти собі вигадала?» Після того, як твоя мама пригостила мене і розповіла про підозри, стався викидень. Вони з батьком пропонували мені велику суму грошей, аби я вбила свою дитину. Коли я відмовилася, кляті виродки підсипали щось і вбили самі мою, нашу дитину. «Що ти верзеш?» – не вірив її словам Володя. «А тепер ти заманив мене в гори, аби вбити!» Вона вже ридала. «Ви вбивці! Вся родина! Я вам ніколи цього не пробачу! Ви троє вбили мого синочка!» «Що ти вигадуєш?» – схопив за волосся Володя. «Моя мама не могла такого зробити! Ти, ти намагаєшся її обрехати. «Тому я залишилася і зробила твоє життя пеклом!» – не припиняла Леся. «Щоб стара відьма побачила свого сина знищеним і покаялася за вчинене мені зло!» «Припини брехати!» – Володя уже кричав. Леся вдарила його в обличчя і зареготала. «Клятий слабак! Ти сам не міг сказати, що не хочеш дитини!» Навіщо ти просив їх вбити мого хлопчика? Це ж був і твій син теж. Ти брешеш. Володя аж тремтів від люті. Ти говориш на зло, ти хочеш посварити мене із батьками? Ти теж вбивця, як і твоя хвойда матуся. Леся замахнулася, але він міцно схопив її руками. Ти брешеш, бродна курво. Ти сама вбила дитину. Ти вбила дитину. Ти. Ти. Ти. Його крик перейшов у неприродний писк. Він продовжував пищати, трусити Лесю і заплющив очі. А тоді він сам не зрозумів, що накоїв. Розплющивши очі, він побачив, що його руки міцно тримають дружину за волосся, і з усього розмаху володя вдарив її до дверей. А тоді повторив той удар іще тричі Він вже ніяк не міг контролювати свій гнів «Ти брешеш, брешеш, брудна суко!» Репетував Володя Замить ноги Лесі підкосилися Вона відчула, що після ударів Уже не може більше стояти Тіло сповзло по дверях І впало на підлогу На додачу Розгніваний чоловік з усієї сили вгатив її ногою у голову. Світло згасло. Всепоглинаюча паніка Володя відступив крок назад, усвідомивши скоєне. Він перечепився за якусь шматину і впав на п'яту точку. Кімната, наче навмисне, стала світлішою, аби дати йому побачити страшну реальність. Паніка почала проникати до тіла, наче інфекція. Переляканий чоловік відсувався від тіла дружини, побоюючись торкнутися до нього. Він не міг відвести погляд від цілки крові на її обличчі. Бідолашна ледь хапала ротом повітря, намагаючись закричати але не могла видати жодного звуку. Володя явно не розрахував сили і вчинив непоправне. Він відсувався від неї до тих пір, поки позад себе не відчув холодну стіну. Леся скотилася на підлогу, але не заплющила очі. Вона лежала, немов небіжчик, засвідчуючи присутність у світі живих тільки слабким диханням. Лише груди її поволі підіймалися, даючи зрозуміти, що жінка все іще жива, а її очі дивилися на чоловіка. Що ж я накоїв? тремтячим голосом сказав Володя. Його руки тіпалися, немов під час нападу епілепсії. Лесю. голосно запитав Володя. Вона нічого не відповіла, продовжуючи дивитися на нього порожніми очима. І цим поглядом вона не давала спокою своєму кривднику. «Лесю!» – знову повторив він. Голос переляканої дитини видавав його страх. «Ти... ти можеш говорити?» Він тремтів і більше десяти хвилин благав дружину заговорити, уявляючи найстрашніше. Хотілося не очікувати, підійти до неї та перевірити пульс, але страх скував його здатність рухатися. Калюжа крові під головою розпливалася, нагадуючи почорнілу смолу. Тільки за двадцять хвилин переляканий Володя наважився поворухнутися. Він повільно наближався до дружини, ніби хижак, що без поспіху підбирається до жертви, Відчуваючи запах плоті Але цю терпеливість породило не відчуття фізичної переваги А патологічна паніка Боже, тільки би я їй нічого не зробив Тихенько скимлив Володя Наблизившись на кілька кроків Він аж тепер побачив чорну пляму крові під головою І злякався іще більше Захотілося знову відступити якнайдалі, однак якось це бажання вдалося відігнати на задній план. Десь у підсвідомості жевріла надія, що дружина змогла вижити і спробує ще поборотися за життя. Іншим питанням було, чи розповість вона комусь про пережите у покинутій колибі. «Лесю!» Ніхто не відповідав. Найбільше, що він хотів, то це повернути час. Відолашна не піднімалася із підлоги і не рухалася. Картину асоціацій не можна було порівняти з жодним фільмом жахів, адже це була реальність. Діставшись до дружини на відстань витягненої руки, Володя спинився, та спробував переконатися, чи є у бідолашної пульс. Він боявся навіть нахилитися, а потрібно було торкнутися і послухати серцебиття. Груди жінки повільно рухалися, однак Володя не довіряв побаченому у напівтемряві. Тільки поодонокі промені чорт зна чого пробивалися крізь маленьке віконце. На дворі ніяк не припинялася жахлива буря. Завірюха лютувала із втричі більшою силою. «Лесю, ти мене чуєш?» – запитав Володя. Йому здалося, що краще прикласти щось холодне до місця удару. Тоді вона прокинеться. Паніка поступово перебирала контроль над діями Володі. Він пішов до дверей і спробував їх прочинити. Спочатку не вдалося, але потім вони таки піддалися. З надвору відразу ж ударило снігом, ледь не знісши його із ніг. Володя спромігся зігнутися і взяти трохи снігу. Тримаючи ненависний холодний сніг, він підійшов і приклав руку до потилиці дружини, там, де мала бути рана. Дотик видався йому настільки бридким, що він негайно відсмикнув руку. Володя глянув на свої пальці. Вони почорніли від крові. Стан Лесі був критичним. Він почав плакати та схлипувати, як уже неодноразово було із ним. Він сидів біля дружини, побоюючись прикласти пальці до її шиї та помацати пульс. Нарешті Володя знову прочинив двері, аби набрати снігу. Йому захотілося просто витерти руки від крові, аби не перетворитися на чудовисько. Повернувшись назад до дружини, він змусив себе взяти її за п'ясток та помацати пульс і переконатися у її смерті. Однак сталося дещо інше. Леся була Живою. Володя відсунувся і запищав, коли помітив, на щоках у дружини сльози. Вона не могла рухатися та говорити, але зуміла заплакати від болю, подавши даремну надію переляканому чоловікові. Стабільне положення Володя тихенько скимлив, а тоді почав пищати. Пищав на всю колибу, він ніяк не міг заспокоїтися навіть на долю секунди. Леся виявилася живою. Спершу потекли сльози, а тоді закліпали очі. За цим вона спробувала відкрити рота, аби вдихнути на повні груди. Однак ані руками, ані ногами їй не вдалося порухати. Удари чоловіка спричинили важкі травми. Бідолашна не відчувала свого тіла нижче шиї. Заспокоївшись, врешті, Володя припинив кричати. Він зірвався на ноги і побіг спочатку до дверей, а тоді розвернувся до Лесі. В голову розривали думки щодо того, що між ними відбулося. Якщо Леся виживе, то його чекає ув'язнення, оскільки удари були навмисними. Але якщо вона помре, буде іще гірше. Володя схилився над дружиною, думаючи, яким чином виправити це становище. Коли паніка трохи відпустила, йому згадалися уроки в автошколі. У випадку виникнення такої травми тіло потрібно зафіксувати. Десь у підсвідомості жавріла надія, що дружина таки виживе. «Вибач, мене». «Вибач мене, пробач мене, сонечко», – продовжував повторювати Володя. Він не розумів, для чого говорить ці безглузді слова, але не припиняв вибачатися. Він скрутив із кількох шматин валик і підклав Лесі під голову. Обережно розвернув тіло на спину, намагаючись не нашкодити більше. Доки це тривало, бідолашна спромоглася застогнати від болю. Позаду голови можна було помітити два ймовірних місця ударів. Однак прилипле закривавлене волосся не дозволяло у повній мірі оцінити наслідки нападу. «Тримайся!» – повторював Володя, приклавши руку до щоки. «Вибач! Вибач мене!» Він сів біля пораненої дружини і продовжував повторювати свої вибачення. Його слова лунали мертво та одноманітно, немов не могли вийти за якийсь безглуздий ритм. На перший погляд усе нагадувало не спробу порятунку, а якийсь шаманський ритуал. «Мила моя, пробач мене за все. Я не хотів цього робити. Я люблю тебе!» Володя підтримував такт свого монологу, не припиняючи повторювати одні й ті ж самі фрази. Леся дивилася на стилю, не маючи змоги повернути голову до нього. Вона немов знала, що смерть настане неминуче. Відтоді, як лікарі повідомили про втрату дитини, такі думки приходили до відолашної неодноразово. Вона тоді... Перша забажала померти, аби не мучитися. Залишалася жити лише заради помсти чоловікові Скиглію та його матері-вбивці, яка сто відсотків могла щось підсипати. Леся не вірила, що саме після розмови про аборт у неї стався випадковий викидень. Напевно, Володя таки попросив матір виручити його. «Що ж мені робити? Я так тебе люблю, так тебе люблю, я, я не міг!» Володя знову почав скиглити, як поранена собака, намагаючись згадати подальший порядок дій при таких травмах. Була думка тільки щодо аптечки, однак у сумці в лесі не виявилося нічого такого. Досвідчена альпіністка чомусь цього разу знехтувала медикаментами. Не знайшовши нічого цінного, Володя іще більше піддався паніці. Його аж трусило. Тіло почало вкриватися потом, який невідомо звідки міг з'явитися при такій температурі. На дворі розвиднювалося, але хуртовина все одно продовжувала гуляти, жбурляючи хвилі снігу. Тобі, тобі холодно, кохана, запитав Володя. Йому здалося, що поранена лясем мерзла не менше від нього. Наступна ідея могла прийти тільки у вражену панікою голову, але саме такою тоді і була голова Володі. Він ліг поруч біля дружини та спробував її обійняти. Минула година. Може, більше. Нападник та жертва заснули. Тіла пережили стільки стресу, що більше не могли опиратися в томі. Невимовний жах щока набрякла і страшенно боліла. Володя розплющив очі, однак підвестися не зміг. Доки він спав, півобличчя примерзло до підлоги. Навколо не було чути жодного звуку, окрім його стогонів. Витримати таке відчуття здавалося неможливим. Володя спробував звільнитися від крижаного полону. Зрозумівши, що без болю відірватися не вдасться, він спробував трохи заспокоїтися та подумати над подальшими діями. Хотілося, аби нестерпний біль вщух. Володя припинив рухатися, сконцентрувавшись на власному серцевитті. Ритм нагадував удари у барабан, які закликали передові полки у наступ. «Господи, допоможи мені звільнитися!» – прошепотів він. За кілька секунд... Прийшов бажаний спокій, а із ними здатність, бодай, трохи раціонально думати. Володя почав розглядати усе навкруги. Поруч лежала Леся, але щось у ній наче змінилося. Він ніяк не міг згадати колір одягу своєї дружини. Вгори вона збиралася в іншій курці, однак впевненості не було. «Лесю!» «Ти мене чуєш?» – запитав він. «У відповідь тиша». А тоді Володя згадав, що він із нею зробив. «Вибач мене заскоєне. Я не хотів, щоб так сталося, то, то емоції». Володя бігав очима вздовж підлоги, але не бачив нічого, тільки рука в чорної курточки та відсутність весільної каблучки, яка була на дружині, привернули його увагу. Щось всередині підказувало, що поруч біля нього лежить Нелеся. Сварка відбувалася у доволі темній колибі. Володя пригадував деталі, але не міг же він забути кольор одягу та прикраси на її тілі. Та після завершення сну ніби не змінилося освітлення. Одразу йому спало на думку, а чи не міг він після того, як заснув, проспати більше доби та прокинутися увечері. — Лесю, я не можу відірватися від підлоги, — стогнав Володя. Навколо нічого не змінювалося. Рука у чорному рукаві лежала нерухомо. Володя каявся у скоєному, але турбував його зовсім не стан дружини, а події після сну. «Це все нереально», – повторював він собі. Рука без каблучки його хвилювала найбільше. Володя згадав, що перед тим, як погодитися поїхати у гори, Леся ходила на манікюр. Вона витратила доволі значну суму на покриття нігтів звичайним чорним лаком, спровокувавши цим новий раунд сварки поміж них. Однак у жінки поруч нігті були вкриті червоним лаком. Володя повторював собі підніс, що всього цього не може бути, але слова ніяк не могли відігнати тривогу та страх. Потрібно було якнайшвидше звільнятися із цього полону. Він знав, як це можна зробити, але боявся. «Зроби це! Зроби це, інакше ти теж помреш!» Він напружився і спробував підвестися. Перша спроба була невдалою. Він не зміг підвестися з підлоги. Щока почала боліти значно сильніше. Шкіра бралася тріскати під час спроби визволитися. Однак прийшло усвідомлення, що іншого шляху немає. «Зроби це! Зроби це, немічний хробаче!» – крикнув Володя. Страх перед покійницею поруч тільки додавав атмосфери до його і так безнадійного становища. Володя тремтів кожнісінькою клітинкою тіла, тремтів чи то від холоду, чи то від страху. «Зроби це! Зараз!» І з криком він рванув головою з усієї сили. Кров із щоки бризнула на підлогу, а біль змусив забути навіть про страхи. Він затолив обличчя руками, стрибаючи кімнатою. Крик був такий, що створював у горах ефект потужного відлуння. Опустивши долоні, йому здалося, що він бачить на них шматок бридкої плоті, яка ніколи не була людською. На вигляд, вона нагадувала почорнілу луску. О, господи, який же біль страшний. завив він. Голосні схлипи будили навколо усе живе, повідомляючи про страшну подію. Однак найгірше Володю очікувало попереду. Припинивши завивати, він поглянув на тіло дружини. Леся нікуди не ділася, лежала на підлозі. Змінилася тільки поза, у якій вона лежала перед тим як він знепритомнів і віддався сну. Волосся закривало обличчя, а більшу частину тулуба прикривала чорна куртка. Володя підійшов і зігнувся біля жіночого тіла, змусивши себе стриматися від блювоти. Щока не припиняла боліти, однак він, він мусив зробити щось важливіше. Переляканий та поранений чоловік мав переконатися у наслідках власної агресії. Не бажаючи розділяти страх на довгі та нестерпні порції, Володя взяв покинуцю за руку та смикнув до себе. Тіло перевернулося із боку на спину і відкрило йому невимовний жах. Від страху його кінцівки скувало навіть більше, аніж від холоду, у горлі застряг крик. Перед ним лежала незнайома жінка Анелеся. Її обличчя не було пошкоджене, але грудну клітку наче роздерли вовки. Ребра випиналися з-під порваного одягу, оскільки хтось їх переламав та витяг назовні. Під ними була тільки брудна діра, яке чудовисько вирвало із черевної порожнини та грудної клітки усі внутрішні органи жінки. Володя спочатку стримався, а тоді із його горла вирвався іще страшніший крик. Переляканий від побаченого, він не припиняв верещати, аж доки його голосові зв'язки не здалися. Не витримуючи жахливого видовища, Володя перестрибнув через тіло невідомої жінки і рвонув із колиби. Буря раптом відійшла на задній план. Потрібно було якнайшвидше тікати від цього невимовного жаху. Втеча з колиби Володя вирвався із колиби і одразу ж опинився по пояс в заметі. На дворі вечоріло, але снігопад не здавався настільки сильним, як раніше. Не звертаючи уваги на хуртовину, переляканий, понівечений тілом чоловік за мить відійшов від хижі та спробував видертися до валуна. Нічого не виходило, оскільки під снігом була добряче промерзла поверхня. Володя двічі падав у замет, провалюючись із головою. Вдруге, він зупинився і повернувся до колиби. Це тільки нагнало іще більше страху. Спершу через дверний прохід було видно тіло покійної, але потім щось всередині ніби поворухнулося. Володя рванув після побаченого вниз, геть забувши про дорогу. Він стрибнув вперед і проїхав декілька метрів промерзлою стежиною. Цей спосіб пересування за кілька секунд приніс йому іще більше больових відчуттів, аніж відірваний шматок шкіри зі щоки. Володя скотився колобком, перевертаючись із ніг на голову. За кілька секунд його зупинив стовбур високого хвойного дерева. Він вибрався зі снігу, але не зміг підвестися на ноги. Після падіння в голові почало крутитися так, наче він цілу годину катався на каруселі. Він ледь не вирвав, спробувавши заспокоїти дихання. Навколо все настільки побіліло, що побачити можна було лише широкі стовбури та розлогі гілки ялин. Вони прогиналися під тиском снігу, але не втратили свого зеленого кольору. Хуртовина продовжувала лютувати, хоч і не зберігала того розмаху, який мала за день до цього. Коли нудота нарешті відступила, Володя продовжив бігти стежиною. Він не хотів повторити попередню помилку, тому пересувався виключно між стовбурами дерев. Рельєф настільки швидко змінювався, що навіть не вдавалося помітити переходу зі скілястого верху у зарослий колючими кущами низ. Опустившись від колиби на добрий кілометр, втікач внормував дихання. Серце билося немов шалене, але гені не бажали так швидко видихати та вдихати сухе морозне повітря. Володя зігнувся і став притискати долоню до сонячного сплетіння, ніби це мало йому чимось допомогти. «Господи, Боже! Господи, що ж це робиться? Що сталося? Хто та жінка?» Думки атакували як торпеди вантажне судно. Вони не залишали за собою нічого цілого, розбиваючи психіку Володі на дрібні друзки та розкидаючи їх навколо. Він уже не розумів, що взагалі відбувалося. Володя подихав і спробував рухатися далі, однак сонячне сплетіння почало боліти іще сильніше. Йому довелося зупинитися та впасти на сніг, аби знову не знепритомніти. Спиною він відчув стовбур. Що ж сталося у тій клятій колибі? промовив володя сам до себе. Він поглянув вгору і звернув увагу на пологість спуску. Знизу спуск нагадував вертикальну драбину, тому Володя здивувався, як йому вдалося так легко звідти зійти і не зламати хребет. Той схил дійсно міг вбивати туристів незвиклих до гірських подорожей. Звідси, знизу, Володя бачив тільки силует Колиби. Аби втекти від неї, йому залишалося спуститися на 500 метрів і перестрибнути замерзлий струмок. Але щось не відпускало його, наче він побачив іще не все потрібне. Володя дивився на Колибу, витріщивши очі від жаху. Він чомусь боявся, щоб побачить покійну дружину. Нічого не відбувалося цілих дві хвилини, тому володя навіть задумався, чи не варто піднятися та придивитися до покійниці. Страх зупиняв його не робити цього, але залишки раціональності твердили, що він втратить глузд, якщо не довідається, ким же була та розтерзана звіром жінка. Наважившись на два кроки вгору. Володя послизнувся і знову впав. Кляте взуття зовсім не годилося для пересування горами. І чому Леся не підказала йому, що потрібно взутися у щось інше? Він глянув на свої ноги і вчергове здивувався. Він чомусь був взутий у чуже взуття. Я виходив з дому у чорних спортивних червиках. Тільки, але він встиг це промовити, як неподалік біля колиби з'явилася чорна тінь. Сніг не давав йому розгледіти, але Володя і не хотів дивитися на вбиту дружину, чи то понівечене тіло якоїсь чужої жінки. І він рвонув вниз, не спиняючись навіть перед сухими колючими кущами, які підступно ховалися у снігах та хапали його за ноги. Здавалося, що моторош на тіні з хвилини на хвилину почне його переслідувати. Надто реально, щоб бути параною. Володя перестрибнув через замерзлий струмок і побіг долиною між горами. Йому не давало зупинитися, побачене, підганяючи, наче кріпака батогом. Сонячне сплетіння не переставало віддаватися болючими імпульсами, але гені не хотіли миритися із повітрям, ноги ж здавалися ватними. Погода була зовсім несприятливою для таких пробіжок. Вражена страхом свідомість моделювала багато різних сюжетів. Зколи колиби могла вийти покійна незнайомка або його дружина, а міг вийти хтось значно страшніший. Зустрічатися із будь-ким з них йому навіть у пеклі не хотілося, і тому він і біг вперед з усіх сил. Минувши долину, Володя помітив зміну освітлення. На дворі ставало темніше». Передвечірні сутінки гасили останні промені світла, готуючи гори до дрімучого сну. Моментами тишу та звуки важкого дихання змінювало виття вовків. Втікачу воно здавалося лише черговим відлунням враженого панікою мозку. «Я повинен, повинен втекти звідси якомога швидше!» Володя добіг до кінця долини і зупинився. Далі починався різкий підйом вгору. Йому здавалося, що піднятися у такому стані у нього не вийде, та тріс кущів позаду вкинув у кров іще одну дозу адреналіну. З переляку він почав дряпатися вгору, хапаючись руками за стовбури дерев та колющі кущі. Ноги боролися зі слизькою, поверхнею, дуже часто програючи боротьбу. Володя не міг порахувати, скільки разів він уже впав. Одного разу чоловік приземлився у сніг на роздерту щоку і залишив на ньому червоний кров'яний слід. «Ти мене тут не прикінчиш, як тобі, долашну жінку!» Підйом виявився із таких, які навіть досвідченим мандрівникам даються важко. Очікувано, до самої вершини Володі забракло сил. Він упав на сніг та спробував заховатися за широким стовбуром ялини, аби навіть тінь не побачила його. Без хвилини відпочинку... Подальший рух він просто не уявляв. Віддихавшись після важкого підйому, Володя знову підірвався і зумів за декілька хвилин піднятися на вершину. Він хотів побачити звідти моторошну колибу, від якої він так затято втікав. Але високі дерева та сутінки закривали від його очей увесь горизонт. Не вдавалося зорієнтуватися. Незважаючи на темряву, що насувалася, Володя знову сховався за деревом. Він не міг уже більше вимотувати себе, доки остаточно не переконається в тому, що його хтось таки переслідує. Дві хвилини навколо не було чути жодного звуку, але потім, з середини підйому, де перед тим відпочивав Володя, почулося чиєсь важке дихання. Страх повернувся. Він знову змусив Володю бігти. З останніх сил він тікав від тіні, починаючи вже харкати кривавими згустками. Тіло не витримувало важкого випробування і поступово здавалося. «Воно рухається моїми слідами, рухається!» – повторював собі Володя. Поступово втрата сил давалася в знаки. Щось підказувало, що втекти до темряви не вдасться. Володя трохи пригальмував, аби заспокоїтися, а тоді знову побіг. Він мусив вигадати щось інше. Із настанням темряви він здався і вирішив заховатися. Володя зламав гілку та почав відходити з середини хребта до схилу, замітаючи за собою сліди. Якщо у спину дихає хтось хижий, то йому доведеться вмикати ліхтарик і шукати його відбитки. Так хоч я знатиму, що тікаю від когось живого. Перша схованка не давала йому впевненості у безпеці. Тому Володя вирішив відійти далі, до кущів і заховатися у снігу. Він мимовільно заганяв сам себе у пастку, Оскільки шляху до відступу вже не залишалося. Попереду було урвище, а позаду невідомий переслідувач або щось значно страшніше. Ступивши крок вперед, володя почув під ногами тріск гілок. Сконцентрувавшись на урвищі, він не помітив, куди став. За мить під землю провалилася опорна нога а слідом за нею подалося і тіло. Коли Володя зрозумів, що впав у печеру, то це здалося йому доволі непоганим варіантом. Так можна було сховатися від переслідування. Він затамував дихання і вирішив вибрати найтемніший куток. Чекати переслідувача довелося настільки довго, що втікач устиг піддати сумніву взагалі його існування. Володя заспокоївся і спробував згадати, чи точно бачив він когось позад себе. Адже, можливо, це все тільки його хвора уява. Це й не дивно, оскільки перед втечею йому довелося оглянути те чуже понівечене тіло. Лежачи у печері, Володя вслухався у кожен рух, однак жодні звуки не видавали нічієї присутності. Моторошна гірська тиша нестерпно затягнулася, вона катувала в десятеро сильніше за будь-який крик чи гарчання, не витримуючи невідомого,